Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Aquest dilluns fem un repàs dels actes d'aquest cap de setmana que han servit per inaugurar la sisena edició del festival de circ l'1-2-3 del Pallasso. Repassem aquesta i altres qüestions a titulars. L'humor, el teatre gestual i l'acrobàcia s'endulen la mana el primer cap de setmana de l'1-2-3 del Pallasso. La sisena edició del Festival de Circa de Tiana va arrencar dissabte i ho ha fet de moment en un únic escenari, la Carpa del Cirbo B. El nou edifici de l'escurciador podria acollir un total de 34 places noves de l'Escola Bressol Municipal. Segons explica l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, el projecte d'ampliació es durarà a termes i la Generalitat subvenciona la creació d'aquestes places. El tianenc Jacint Matas ha mort aquest cap de setmana a l'edat de 79 anys després d'una llarga malaltia. La parròquia de Sant Cebrià de Tiana ha acollit aquest diumenge al matí al funeral on familiars, com i amics s'han apropat per donar l’última Déu al tianenc. Aquest dilluns comença la temporada d'estiu a Ràdio Tiana. Els programes habituals de la Franja de tarda s'han acomiadat fins al proper setembre, com és habitual per aquestes dates. Tot i així, la programació matinal continua i enguany fa amb novetats. I acabem amb el casino de Tiana, que cull durant tota la setmana el torneig del centenari, on els millors jugadors de Catalunya de les categories a la vi, infantil i cadet es disputaran la victòria d'aquest campionat que arriba per primera vegada a la vila. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. L'humor, el teatre gestual i l'acrobàcia s'han donat la mà al primer cap de setmana de l'1-2-3 del Pallasso. La sisena edició del Festival de Circ de Tiana va arrencar dissabte i ho ha fet de moment en un únic escenari la carpa del Circ Bové. El primer dels espectacles va venir de la mà de la companyia Barré, que va presentar el seu número Tras l'escova, que combina el teatre gestual propi dels Mims amb habilitats del circ. La peculiaritat de l'actuació és que intervé un gos de la raça pastor belga. La nit de dissabte es va donar pas a la companyia Descaléctrics Experience, que van portar escena per primera vegada el seu espectacle Bronc, i que va tenir una bona acollida del públic. En aquest espectacle, els personatges plantegen la relació que els humans mantenen amb la tecnologia, sovint no tan agradable com desitgerien, malgrat tractar-se d'una qüestió molt actual, on fins i tot en l'actuació es van utilitzar reproductors de música per tal d'il·lustrar-la, s'aposta per la tècnica del pallasso tradicional. De fet, el títol intenta recollir lo nom etopella d'avís d'error del programari dels ordinadors. David Gol, qui va dirigir els The durant dos anys, és un dels integrants de la companyia. Camboté, els Mortimer, tot l'entorn d'aquest coneixen bé els pallassos i saben aquest punt de risc que té els pallassos i que aquí en el Festival de Tiana s'entén pues, superbé i a més a més hi ha un públic que, i clar, aquí ja porten sis anys i ja hi ha un públic que ens agrada i ens ho passem molt bé. L'ambient que han creat aquí és superbonic per circo i tot això i per provar pallassos. A nosaltres ens encantava pues, això fer la primera presentació pública aquí perquè sabíem que trobaríem un públic afable <laughs> i amb ganes de riure i llavors per nosaltres és més fàcil i, i ens impulsa millor per per mantenir la risca. Es tracta d'un espectacle inacabat, obert a diversos canvis que han de redonir el resultat final. A més, la voluntat de la companyia és portar-lo per a Europa, d'aquí que s'hagi concebut sense paraules i sigui el teatre gestual el que guiï la història que es vol explicar. De fet, ja tenen programada una parada a París, tindrà lloc a l'octubre. L'1, 2, 3 del Pallasso ha continuat aquest diumenge amb una proposta d'acrobàcia i clown que ha deixat embadalits els assistents a l'espectacle. El circpistolet ha aterrat a la vela del parc del camp de futbol vell per oferir el seu espectacle sobre rodes. Montserrat Serra és una de les integrants de la companyia. En el circ, bàsicament, et basa amb la tècnica. Llavors nosaltres teníem una tècnica que eren les verticals, els equilibris, i llavors jugant amb el clown, i el que sí que vam voler fer un espectacle que fos per tots públics, des dels nens fins als grans, i que fos un historiata que s'entengués per tothom. En molt simple, camió que s'espatlla i surt un polissó diguem-ne, de dintre i a partir d'aquí, doncs, les discussions entre ells i al final es fan amics i l'ajuda a arreglar-lo fins que s'arregla i s'envany. Les altes temperatures d'aquest diumenge no han impossibilitat que la carpa del Cirbo B s'omplís a vessar. L'acrobàcia, els equilibris, l'humor, la proesa tècnica i la música no han faltat en un espectacle de circ divertit i que ha agradat a tots els públics. Tot i això, els més petits han estat en part els autèntics protagonistes. Ens ha agradat molt sobretot les acrobàcies i el cotxe està bastant ben fet. Ho d'aixecar i M'ha agradat bastant quan es pujaven a dalt del cotxe i es veuen com fer el pis. Es pujava una sobre l'altra i tenia molta força. M'ha agradat les, les acrobàcies que feien. Tandex que Electric Experience, que va actuar dissabte, com el Cirpistolet, tenien relació amb el desaparegut Joan Armancol, a qui es dedica al festival de Sir de Tiana. Totes dues companyies en conserven un bon record i han volgut un any més posar el seu urat de sorra perquè l'1, 2, 3 del Pallasso arribi a consolidar-se al nostre municipi i a la resta del territori. Després del primer cap de setmana, la vela del Cirbo B, els pròxims dies la carpa de la zona poliesportiva i l'exterior de la catequística acolliran també nous espectacles. Bye. <laughs> I no deixem de parlar de l'1, 2, 3 del Pallasso perquè les propostes continuen aquest dilluns. Concretament es dona el tret de sortida a un conjunt de tallers adreçats a nens i nenes d'entre 3 i 14 anys. Es tracta d'apropar els més petits a aquesta disciplina artística. Els professionals del CIRBOB i de Mortimer seran els encarregats dels tallers. Una de les responsables del curs, Carla Fontes del CIRBOB, ha destacat alguns dels beneficis d'aprendre de tècniques de CIR. No crec que sigui més ni menys, però crec que com a qualsevol art basament física, para el desenvolvimiento de un niño es importante porque abarca muchas cosas eh, diferentes ¿no? siempre va una disciplina de circo que servirá a alguien, ¿no? malabares igual para quien necesita un poco más de coordinación, igual uno más pequeño que no le va bien eh, la coordinación aún no va a tener muy desenvolvida puede ser acrobacia o trapecio creo que hay más, hay más variedad L'oferta de taller gira entorn diverses tècniques de circ, com els malabars, el monocicle, l'acrobàcia i els equilibris de terra, l'iniciació a les disciplines aèries, el pallasso, la globoflexia o la construcció d'objectes malabars amb material reciclat. Les activitats seran diferents en funció de les edats. El curs tindrà una durada de 5 dies i tindrà lloc a la carpa del Cirbo B, ubicada al parc del camp de futbol vell. S'allargarà des d'aquest dilluns i fins al pròxim 2 de juliol. L'horari és d'un quart a 6 de la tarda a 7 del vell. Pra i el preu és de 35 euros. Ràdio Tiana: Les notícies del Midia. El nou edifici de l'escorxador podria acollir un total de 34 places noves de l’Escola Bressol municipal. Segons ha explicat l’alcalde Tiana, Emili Muñoz, el projecte d’ampliació es durà a terme si la Generalitat subvenciona la creació d’aquestes places, fet del qual considerar que hi ha moltes possibilitats. Sentim Muñoz. En comptes de fer ara la ludoteca a un espai de formacions que ja teníem destinat a aquests espais, mentre no pugui construir-se la nova Escola Bressol, que això serà 3, 4, 5 anys, no ho sabem, perquè això sí que no pot fer-ho sol l'Ajuntament, aquest espai de formació infantil i familiar tindrà la destinació de dues aules noves de l'Escola Bressol, més despatx, més magatzem, més patis, un adient a les necessitats d'aquestes dues aules, de dos 3 anys serien aquestes aules. En cas que es pogués tirar endavant, les dues noves aules entrarien en funcionament a partir del curs 2011-2012. D'aquesta manera, l'Escola Bressol disposaria d'un total de 119 places. L'ampliació concreta es produiria en els grups d'un a dos anys, amb 13 places més, i en el de dos a tres anys, al qual se sumarien 21. En el pitjor dels casos, si la Generalitat no subvencionés la creació de places, Muñoz ha volgut deixar clar que d'ampliació no es tiraria endavant. I és que, segons ha manifestat, en aquest cas els preus per les famílies s'equipararien al d'una escola bressol privada. En aquest context, l'alcalde de Tiana també ha afegit que es manté de cara al pròxim curs la proposta de l'espai educatiu familiar, consistent en atendre grups petits d'infants amb educadores que fan el servei en el seu domicili particular sota la supervisió i assessorament de l'Ajuntament. És una alternativa que no és substitutòria sinó complementària. Això ja estem fent totes les consultes, estem a punt de tenir afinat el model per donar-ho a conèixer ara abans de vacances i famílies que no tenen el nen a casa o que el tenen en una escola o que el tenen fora, lluny o a Badalona o el que sigui, els hi pot interessar més tenir-lo a casa a Diana. Per tant, això és un altre, un altre model d'escolarització de, que continuem impulsant. La consulta pública realitzada sobre els usos als quals destinar el nou equipament de l'escorxador ha conclòs en dues opcions diferenciades. D'una banda, sales per la de realització de tallers formatius i activitats de les entitats cíviques de Tiana. De l'altre, espais per la formació d'infants i famílies i ludoteques. En aquesta consulta hi han participat 51 persones. Les activitats proposades es duran a terme en els dos mòduls que es construiran en aquesta primera fase d'obres. En el mòdul sud del projecte és on es preveu habilitar les dues noves aules de l'Escola Bressol i en el mòdul nord la resta d'activitats. A partir d'aquests resultats, el govern municipal proposarà als Consells Municipals d'Educació i de Cultura la distribució dels dos mòduls de què consta l'equipament. Està previst que la primera fase dels treballs de l'escorxador acabi el mes de febrer del 2011. El tianenc Jacint Matas ha mort aquest cap de setmana a l'edat de 79 anys després d'una llarga malaltia. La parròquia de Sant Cebrià de Tian ha acollit aquest diumenge al matí el funeral on familiars, companys i amics, s'han apropat per donar l'última adeu al tianenc. Jacint Matas va ser regidor de Convergència i Unió i alcaldable l'any 1995 prenent el relleu de Josep Maria Escudé, que ocupava l'alcaldia des de 1983. Encara que la seva formació va guanyar les eleccions, va haver d'arrestar l'oposició perquè una coalició entre el partit dels socialistes, Esquerra Republicana... Iniciativa per Catalunya als Verds va constituir el nou equip de govern. A l'actualitat continuava vinculat a Convergència i Unió en el càrrec de secretari i tresorer. L'exalcalde Convergent i company de partit, Josep Maria Galzeran, ha destacat d'ell de seva generositat i ha assegurat que es tracta d'una pèrdua important. És un home que, que trobarem a faltar molt i crec que inclús no solament nosaltres a tindre Convergència, sinó inclús a Tiana, és una home que... Que és és d'aquells homes que no feien xiroll, no feien res, però que, que, que treballaven molt, no? I jo crec que és una pèrdua que, que trobarem a faltar. Però banda de la seva vessant política, Matàs va ser molt actiu en la vida social tianenca i va deixar la seva petjada en diverses entitats. La seva solidaritat amb els altres es va fer palesa entre d'altres vessants a través del voluntariat. Una de les entitats on hi va dipositar gran part dels seus esforços, en aquest sentit, va ser l'Associació de Voluntaris de Tian, encapçalada per la tianenca Maria Cugat, qui recorda de Matàs la seva gran aportació a l'entitat. Per a l'associació és pues, una mica la guia intel·lectual, ell estava molt preparat com a voluntari, havia treballat amb moltíssimes facetes del voluntariat i eh, aleshores ens ajudava molt a tirar endavant l'associació. És una pèrdua molt gran... La seva empremta també es va fer present al Casal d'Avis de Tiana i a Projecte Home, on hi col·laborava com a voluntari juntament amb Maria Cugat. D'altra banda, era membre de l'associació de veïns de Tiana i col·laborava amb la recent creada secció local d'Òmnium Mungat Tiana, on desenvolupava tasques administratives. A més, estava adherit a la plataforma Tiana Decideix, impulsora de les consultes sobiranistes a la nostra vila. La informació local a Radio Tiana. Aquest dilluns comença la temporada d'estiu a Ràdio Tiana. Els programes habituals de la Fran la franja de tarda se n'ha acomiadat fins al pròxim setembre, com és habitual per aquestes dates. Tot i així, la programació matinal continua, i enguany ho fa amb novetats. I és que s'incorpora una nova franja de programes de 10 a 11 del matí. Tractaran temàtiques diverses, com salut, cinema o medi ambient, entre d'altres. Després serà el torn del magazín Tiana al dia, però amb continguts més frescos i estiuencs. Com ja es costuma aquesta casa, el magazín canvia d'horari i passarà metres d'11 del matí a a una del migdia. A més, preparar com cada estiu tres programes setmanals des de la piscina municipal per estar més a prop dels oients. Ràdio Diana et dona així la benvinguda a l'estiu d'una manera més refrescant. D'altra banda, l'emissora ha preparat també la millor selecció musical incorporant cançons d'estiu. Ràdio Diana et proposa una programació d'estiu d'allò més variada. I got a feeling that tonight's going de dilluns a divendres de 10 a 11 del matí escolta una selecció dels programes de l'emissora Dilluns Tot el que cal saber sobre noves tecnologies i medi ambient amb el navegant i el nostre medi Divars Cuida la teva salut amb l'espai de salut en xarxa del Maresme Dimecres Coneix la música tradicional catalana amb cosmos Dijous Endinsa't en el món de la música de la mà de dos experts amb borratxos de música Divendres Estigues al dia de l'actualitat del setè art amb ningú no és perfecte Passa l'estiu connectat al 107.2 de l'FM. Escolta Radio Tiana. Uh -huh. Radio Tiana. Notícies. Esports. El casino de Tiana Cull durant tota la setmana el torneig del centenari on els millors jugadors de Catalunya de les categories a la vi, infantil i cadet es disputaran la victòria d'aquest campionat que arriba per primera vegada a la vila. En zona més detalls al nostre company d'informatius Marc Ostrell. Gairebé un centenar de jugadors passaran pel casino de Tiana en un torneig que és dins el circuit de la Federació Catalana de Tenis. Tot un luxe per una entitat que malgrat complir 100 anys i gaudir d'una salut excel·lent només compta amb 4 pistes a les seves instal·lacions. El president del Casino de Tiana, Enric Cardús, assegura que ser la seu d'un esdeveniment d'aquestes característiques és tot un repte. En aquest sentit, Cardús agraeix el gest que ha tingut la Federació Catalana de Tenis per facilitar l'organització del que serà un dels actes centrals del centenari del Casino. Platós no entravem, no havíem urrejat mai cap torneig d'aquest tipus i ja ens s'estrenem aquest any. L'únic és, ja et dic, és un circuit al qual Uh, tot el, per tota la geografia de, de, de Catalunya, doncs pues, cada setmana es juga un torneig als diferents clubs. I hem donat, pues, bueno, un, com a nom, de, el nom del circuit que té, un torneig del centenari. La marca del centenari l'utilitzem durant tot l'any. Tianà s'afegeix d'aquesta manera en el circuit de clubs de tenis de Catalunya i la intenció del casino és acollir a partir d'ara aquesta prova on hi ha els millors jugadors catalans de les categories inferiors. Enric Cardus explica que malgrat tractar-se de nois d'entre 10 i 15 anys ofereixen un gran nivell i més d'un té opcions d'entrar en el circuit professional en els propers anys. Tota una oportunitat, doncs, de veure les estrelles del futur. enran sobretot amb la categoria cadet, que els veu jugar i, verdament, juguen juguen molt bé. Són nanos de no, sembla, que fins a 15 anys, juguen, que molt bé, sens dubte. Es veu ja nanos que, que bueno, són dels que després despuntaran, o sigui, probablement, algun nano que vingui en aquest torneig, pues, uh, pues, d'aquí un temps, estarà dintre de... Dels, dels jugadors pues, arribar poder arribar a, a professional eh? El torneig del centenari recordem-ho comença aquest dilluns i s’han elaborat quadres per a les tres categories que hi prendran part. El sistema de competició és per eliminatòries i les finals es disputaran el proper diumenge. Ràdio Tiana: Les notícies del migdia.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 L'humor, al teatre gestual i l'acrobàcia s'han dolent la mana el primer cap de setmana de l'1-2-3 del Pallasso. La sisena edició del Festival de Circ de Tiana barranca dissabte i ho ha fet de moment en un únic escenari, la carpa del Circ El nou edifici de l'escurçador podria acollir un total de 34 places noves de l'Escola Bressol Municipal. Segons explica l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, el projecte d'ampliació es durà a termes i la Generalitat subvenciona la creació d'aquestes places.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 A partir d'aquest dilluns i fins al pròxim 2 de juliol, l'un dos 3 del Pallasso inicia la vessant més didàctica a l'antic camp de futbol i a la carpa del Circ Bové. Ho farà a través dels tallers de Circ que s'han programat i que estan adreçats a nens i nenes d'entre 3 i 14 anys. I per parlar d'aquesta qüestió doncs, tenim a l'altra banda del telèfon a l'encarregada d'aquests tallers, Carla Fontes. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs parlem d'aquests tallers, què és el que s'ensenyarà doncs, als participants? Sí, bueno, serà eh, un taller destinat a los niños, bàsicament de Tiana, i se classes de circo, de diferents disciplines de circo, entre elles malabares, trapecio, eh, acrobàcies i alguna altra cosa més. Suposo que és important eh, més enllà doncs, del festival i de l'exhibició dels espectacles en si potenciar també l'art del circ entre els més petits no? i inculcar també doncs, tota aquesta qüestió a les noves generacions. Claro clar que sí està perquè és es una de les altres bueno, més antigües i y... però que no està considerada com una parte curricular de col·lelegs com dansa o teatre i poc a poc se va se va infiltrando. El teu parer, el, creus que el futur de, del circ hauria de passar precisament per això, per incorporar-lo a les classes, a les escoles? Creo que sería una de las cosas que haría con que se, se hiciera más fácil de conocer, porque es como, a veces, se ve el como una arte más pequeña, ¿no? Que la danza o el teatro en todos los ámbitos, o sea, para... Patrocinar un espetàculo para crear o para enseñar una tècnica. Sí, sí. Està un poco menos valorada. De fet, moltes vegades els que us hi dediqueu professionalment parleu dels beneficis que aporta el circ, sobretot pels més petits. Parlem-ne una mica d'aquests beneficis. Bueno, yo creo que como... Que no no crec que sea más ni menos, però crec que com cualquier arte básicamente física, ¿no? Para el desenvolvimiento de un niño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 Uh -huh. Clar, perquè parlem de tallers de circ que s'adrecen a nens d'entre 3 i 14 anys Com es dividiran les activitats? Perquè clar, suposo que s'haurà establert diferències en funció sí. de l'edat dels nens, no? Sí, bé, encara hem de tenir una, una reunió I sí, se va dividir més o menys Aún no se sabe muy bien hasta los de la clase Pero más o menos depende de, de la cantidad de alumnos de 3 a 6, más o menos, y a partir de 6 hasta 10 ya se pueden juntar el grupo, porque la diferència de és es muy grande, uh -huh. se puede hacer al mateix temps. Clara perquè si parlem de tècniques, els més petits, eh, aquests que tindrien donc, entre 3 i no sé si fins on estableu el barem, però, 5, vaja, pues sí, sí. Entre, els, entre els petits i els grans, quines són les tècniques diferents que es podrien ensenyar en funció de les diferents edats? Els mm, grandes, más o menos, se puede hacer un poco de tot. Los más pequeños tres años es muy pequeño y cuatro eh, cree que básicamente la, las disciplinas más físicas de eh, trapecio acrobacia porque con los malabares aparte de que el material es un poco grande ¿no? de que se hace no, no lo haría muy bien. Uh -huh. De fet, eh, no conec ben bé quina és la vessant didàctica que ja desenvolupa el cirvo No sé si precisament és una de les coses que teniu a la vostra agenda, desenvolupar tallers de circ, o us dediqueu més al que seria exhibició. A les dues coses, uh, talleres bastant la part didàctica i també artística, que fem espetàculos i projectes socials també, un poco de tot. Uh -huh. I què és el que prioritzeu, sobretot doncs, a l'hora d'enfocar aquesta vessant més didàctica més adreçada doncs, a l'ensenyament d'aquestes tècniques del circ? Eh, que sobretot que els nens se lo pasen bé. <ríe> que no sia, bueno, cada un, que no sia una classe de ginàsia olímpica, super... que tenga obligacions y tal, que tienen, ¿no? Que que aprender, pero jugando. Uh -huh. Clara de fet es diu que amb la diversió normalment és quan millor s'aprenen les coses i amb més profunditat no? Sí, jo crec que sí Però de fet a mi m'agradaria ja que et tenim aquí a l'altra banda del telèfon que ets una de les integrants del CIRBOB parlar també d'aquesta doncs, carpa que instal·lareu a l'antic camp de futbol i de tots els, els espectacles que acollirà aquesta carpa que no són pocs. Parlem una miqueta de les propostes que porta el CIRBOB en el marc del festival 1-2-3 del Pallasso Sí Bueno, el Cirque Bovair solamente como Cirque Bovier, eh, aporta una carpa, ¿vale?, donde se pasarán otras actividades eh, aparte de, de, de los talleres, actividades diversas. Y aparte el Cirque ver con otra compañía que es red de Reyes, apresentaremos un espectáculo el jueves día primero, un espectáculo de calle. Parlem una miqueta més ampliament d'aquest espectacle perquè em sembla que, corregeix-me si m'equivoco, Tiana serà la segona població que podrà veure aquest espectacle, no? Sí, sí, sí. Perquè s'ha sí. estrenat només a, a Mallorca, almenys del que seria l'estat espanyol, s'ha estrenat només a Mallorca, no? Sí, només a Mallorca. L'hemos estrenat en Bogotá, que fue el estreno más así internacional, després en Mallorca, i a Cataluña sí que serà a Tiana. I parlem més àmpliament, precisament, del que recull aquest espectacle, perquè em sembla que és un espectacle de gran format, no? Sí, és de gran format. I quins són els ingredients bàsics que, que conté aquesta actuació? Eh, bueno, se trata un poco de... És una mescla entre circo, teatro, bàsicament, i música en directe. I de gran format perquè és medio, medio itinerante el espectacle, ¿vale? Me retiraré ante a partir de un momento tengo mucha conexión con el públic. És a dir, que el públic hi participarà activament també en aquest espectacle. Sí, sí. Això, és, parte, sí. això és una de les coses que el circ normalment ja incorpora, no? Aquest, eh, aquesta participació o aquest reclam de que el públic també es faci seu l'espectacle i compta doncs, amb la seva col·laboració, no? Sí, sí, sí. Alguns, bàsicament los de calle utilizan mucho. Mm -hmm. De fet, el Cirque Bové és el segon any que visita Tiana. Parlem una mica de com afronteu la vostra estada aquí per segon any consecutiu al nostre municipi. Sí, bueno, l'any passat estivemos con un espectáculo que era solamente de Cirque Bover con la carpa, y que no fue muy bien. Famos muy bien recibidos, había bastante gente, y ahora vamos a repetir, pero con... y el otro era un poco, la diferencia es que el del año pasado era para tots els públics i F, bueno, també és, però té una mirada més adulta. D'acord, eh, i a mi no m'agradaria acabar aquesta entrevista sense preguntar-te doncs personalment quina és la salut del circ a l'actualitat. Bueno, la salut del circ, crec que la verdad és es que no crec que hagi canviat mucho, La gente sempre habla de circ contemporani circo moderno, modern, però lo que és es la essència del circ, la salut ...cree que siempre ha sido la misma, la de siempre, ¿no? Uh -huh. Hacer feliz a la, a la gente y predominantemente a los niños... ...que es la, la, la base de todo, y eso, y hacer las cosas bien hechas... ...y cree que cada estilo, aunque sean estilos diferentes... ...si haces con, con ganas y con voluntad, siempre se puede hacer una cosa bonita. Doncs precisament els nens seran els protagonistes d'aquest taller de cirque que comença aquest dilluns i sí. que tindrà lloc fins al dia 2 de juliol. Nosaltres hem volgut parlar amb Carla Fontes, que és la responsable d'aquests tallers, que els acollirà precisament la carpa del Cirbo B entre un quart de sis de la tarda i les set del vespre. Carla Fontes, moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies a ti. Adéu-siau, bon, bon dia. Ser. Adéu. Radio Tiana: Serveis informatius.